Бо вже вгледів Гілері в найближчому інформаційному просторі. Барвиста Кашемірова хустина елегантно огортала плечі Гілларі. Протокольна посмішка личила їй, пасувала навіть надто блідим вустам. Гілларі репрезентувала: Маю все і вище за мене хіба бо гродиться. Білері взявшись за руки демократично посунули крізь буджений натовп. Перед зіркою вродився вже наш молодик у довгополому пальті і швиденько запитав та занотував її прізвище. «Зи енд» – понеділок. Колишня маєтність колишнього київського цукрового магната втратила пишність і гоноровість, що їх мала за царату. «Не знати, коли фарбовані», Покоцані часом кремезні тітки з тугими біцепсами і горнятками-персами підпрали балкона байдужо і приречено. Їхні банькаті, без зіниць, схожі на облуплені варені яйця, очі, набачилися всього, а майбуття їм позапинала стареча катаракта. Пообіч парадного входу, оздобленого в стилі модерн початку століття, Архітектором були покладені, не знати навіщо, дві велетенські залізні кулі. Вони вгрузли до половини в порепаний асфальт і зачовгалися пацанвою доблизку. Над кулями тьмяніла вивіска прокуратура Староміського району. Перехняблені двері проорали в асфальті Борозинку і жалібно повискували. Зірці вадило з купелі початку київського літа, огорнутого пахощами райдерева буску, ступити до царства блювотно-моторожного страху. Поряд клацнув фотоапарат. Скинулося нікого. Привиділося. Зайшла. Коридор так само давно стеряв породу. Відгонив комуналкою, совітським жеком, Сумотою і незвіддю. Ото хіба лише веселі молодиці у закаляних комбінезонах і білих хустках добрів, сновигаючи прокуратурою з відрами фарби, геманували розраду. Необхідна, а струнка, гінка, з незвичайною зачіскою їжачком, що зворушливою косицею стікала на довгу шию, а вбрана у білу льняну. Льолю з ручним білим грубим мережевим. У шкіряні давньогрецькі якісь сандалії із розмаїтим шаликом на оголених плечах. Зірка виглядала в прокуратурському інтер'єрі чужинкою. Сторожко обходила баняки з малярськими розчинами. Позирала на папірець у руці. Знайшла кабінет, постукала, зазирнула. Секундочку мовила жінка в мундирі, і вже до відвідувачки на стільці. Я записала, дякую. «Травко, що тут робиш?» здивувалася зірка. «Я її не викликала», наголосила слідча. «Травіата?» Вона зиркнула до протоколу. «Степанівна сама прийшла. Дякую ще раз, пані Голуб, ви вільні». «Ійко!» «Я сама прийшла», – потвердила травіата. Лише один погляд на травіату все пояснював. Затинається, волосся скуйовджене під линялою хусткою, пов'язаною коротким косинцем до гори. Клейончаста драна торба з мотузками замість ручок обліплена значками. Зірка запхала травіатині пасма під хустину, Обсмикнула і застибнула не за сезоном теплу ковтину, підштовхнула до дверей. Іди додому і чекай, Синчич, Зірка Орестівна, слідче звірилася з записом. Класний керівник 9 класу дипломатичного ліцею. У нас це називається Куратор-наставник. Уже виправила. Зірка роззирнулася. Кабінетик захаращено шафами, стеками, меблями, мабуть, з інших кімнат, незатишно запелюжено, казенно, Омостилося на краєчку стільця.